27. fejezet A kis egyiptomi csapat erős sodrású folyóhoz ért. Suti a vállára vette pár ducot, hogy átvigye a túlpartra. Ne kapálóz már! Ha leese belefulladsz. Csak meg akarsz alázni? Kipróbálod? A lány lecsillapodott. Szuti derékig merült a vízbe, és a nagyobb köveknek támaszkodva haladt előre. Kapaszkodja hátamra és culcsold a nyakamat! Egy kicsit tudok úszni inkább majd máskor gyakorold. Szuti egyik lába talajt vesztett, párduc felsikoltott. ahogy haladtak előre, egyre erősebben csimpaszkodott Szutiba. Tapozd a vizet a lábaddal, ne nehéz ki annyira rám! szuti elfogta a szorongás. Egy nagyobb hullám átcsapott a feje fölött, de egy lendületes lépéssel végre partot ért. Leszúrt egy karót, kötelet kötött rá, a kötél másik végét pedig átdobta a túlsó partra, ahol egy katona erősen egy fához kötözte. Párduc e akár el is szökhetett volna. Az ostrom túlélői és Asher tábornok íjászai átjutottak a folyón. Az utolsó gyalogos, Elbizakodottságában elengedte a kötelet. A nehéz fegyverzetben nem bírt megállni a sodrásban. Neki csapódott egy sziklának, elveszítette az eszméletét és elnyelték a habok. Szuti utána ugrott. A sodrás felerősödött, mintha a folyó örülne a kettős zsákmánynak. Suti végre meglátta a víz alatt a szerencsétlenül járt katonát. Két kézzel elkapta a hóna alatt és megpróbálta a felszínre húzni. A katona visszanyerte az eszméletét, kapálózva kiszakította magát megmentője szorításából, és ismét eltűnt a mélyben. Levegője fogytán, Szuti kénytelen volt feladni a mentést. Nem a te hibád, jelentette ki Párduc. Nem szeretem a halált. Csak egy ostoba egyiptomi volt. Pofon csattant, Párduc gyűlölködve nézett vissza Sutira. Soha senki nem bánt még így velem. Kár. Nálatok verik a nőket? Ugyanolyan jogaik és kötelességeik vannak, mint a férfiaknak. Ha jól meggondolom, nem érdemelsz mást, mint hogy jól elfenekeljelek, mondta Szuti, és fenyegetően felállt. Hagy, Megbántad, amit mondtál? Párduc összeszorította a száját. Lódobogás vonta el Suti figyelmét a lányról. A katonák kirohantak a sátrakból. Szuti megragadta az íját és a tegezét. Ha el akarsz szökni, futás! Úgyis rám találnál és megölnél. Suti vállat mond. Átkozott egyiptomiak! Nem orv támadás volt. Asher tábornok érkezett meg a csapatával. A hírek hamar terjedtek. A volt kalóz oldalba bökte Szutit. Büszke vagyok arra, hogy ismerlek, te hős! Asher jutalmul legalább öt összvért ad majd neked, két íjat, három bronzláncsát és egy kerek pajzsot? Hm, nem leszel már sokáig egyszerű katona. Bátor vagy, fiú, és ez még a hadseregben is ritkaság. Szuti boldog volt, végre célhoz ért. Most már csak rajta múlik, hogy ki tud-e húzni valamit Asher embereiből, és rájön-e a rejtény nyitjára. Biztos sikerülni fog, és pászer büszke lesz rá. Egy sisakos kolosszus szólította meg. Te vagy Szuti? Ő az, válaszolt helyette a volt kalóz. Neki köszönhetjük, hogy be tudtuk venni az ellenséges erődöt, és az életét kockáztatta, hogy kimentsen a vízből egy fuldoklót. Asher tábornok tiszt tiszté. A harci kocsizóknál szolgálsz majd. Holnaptól velünk harcolsz. Részt veszel annak a kutya Adafinak az üldözésében. Szökésben van. Olyan, mint az angolna. De a lázadást letörtük, és előbb-utóbb azt a gazembert is elkapjuk. Sok derék katona esett el miatta. Lesből, orvultámad, csapdát állít. Éjszaka öl, mint a halál. Megvesztegeti a törzsfőket. Zavart kelt. Gyere velem, Szuti. A tábornok személyesen akar kitüntetni. Jól lehet, irtózott az efféle ceremóniáktól, amelyek során egyesek hiúsága csak növelte mások dicsekőkedvét. Szuti követte a katonát. Kiállt a veszélyekért megfelelő fizetség, a ha szemtől szembe láthatja a tábornokot. A hős lelkes katonák sorfala között haladt el, akik a sisakjukkal doboltak a pajzsukon, és a győztes tábornok nevét skandálták. Asher tábornok távolról egyáltalán nem úgy nézett ki, mint egy nagy harcos. Alacsony, hajlott emberke volt. Inkább egy hivatalában görnyedő írnokra emlékeztetett. Suti tíz méternyire tőle megtorpant. Hátulról meglökték. Menj már! A tábornok vár! Ne félj, fiú! A fiatalember elsápadva ment tovább. hozzá hozzálépett. Örülök, hogy megismerhetem azt az íjást, akinek a dicső tetteit mindenki emlegeti. Szutti, harci harcikocsizó tiszt, kitüntetlek a bátrak arany legyével. Őrizd meg jól! Az érdemeidet bizonyítja. Szuti kitárta a tenyerét. Társai gratuláltak neki. Mindenki látni akarta, és meg is akarta fogni az irigyelt kitüntetést. A hős, mintha valahol más járt volna. Különös viselkedését a nagy megindultságnak tulajdonították. Amikor a tábornok által engedélyezett ivászat után a sátra felé tartott, még pajzán találgatások tárgya is volt. Nem kell -e most majd helyt a szép párduc ostromában? Szuti hanyat feküdt, de nem hunyta le a szemét. Nem látta a lányt, az pedig nem merte megszólítani. Tőle távol kuporgott a sötétben. Suti sápat arca olyan volt, mint a vérszomjas démonoké. Asher tábornok Suti egyre maga előtt látta a főtiszt arcát, annak az embernek az arcát, aki néhány lépésnyire tőle, megkínozta és megölte az egyiptomi katonát. Asher tábornok volt az a gazember, a hazugáruló. A magas ablak rácsain átszűrődő nap megvilágította annak a 134 oszlopnak az egyikét, amelyek a hatalmas 53 méter hosszú és 102 méter széles fedett csarnok tetejét tartották. Az építészek az ország legnagyobb kőerdejét alkották meg a Kárnaki templomban. Az oszlopokat szertartások jelenetei díszítették. A fáraó mutatott be áldozatot az isteneknek. Az élénk, sejmes színek, csak bizonyos órákban ragyogtak fel. Egy egész évet kellett a templomban élnie annak, aki oszlopról oszlopra, jelenetről jelenetre végig akarta követni a napsugarak nyomán a titkos rítusokat. Két férfi sétált beszélgetve a középső folyosón, amelyet kinyílt kejhű kőlótuszok segélyeztek. Az egyik bránír volt, a másik Ámon főpapja, egy 70 éves öreg, aki az Isten szent városát irányította, őrködve a templom gazdagsága és rendje felett. Hallottam a kéréséről, Branér. Ön, aki annyi fiatalt vezetett a bölcsesség útján, vissza akar vonulni a világtól, és a belső templomba akar költözni? Valóban ez a kívánságom. A szemem gyengül, a lábam nem engedelmeskedik már úgy, mint régen. Nem látszik, hogy ennyire megtörte volna az öregség. A látszat csal. A pályafutás még korán sem ért véget. Minden tudományomat átadtam már Noferetnek. Már nem gyógyítok. Ami a Memphisi házamat illeti, azt már is bíróra hagytam. Nebamon nem bátorította az ön pártfogótját. Kemény próbának vetette alá, mert nem ismeri még igazán. Noferetnek olyan szilárda szíve, amilyen kedves az arca. Pászer, ugye tébából való? Igen. Látom, teljesen megbízik benne. Tűz ég a lelkében. A láng pusztíthat is, ha uralják, világít. Milyen szerepet szánt pászernak? A sors majd eldönti. Ön jó emberismerő, bránír Egyiptom sokat veszít azzal, ha korán visszavonul. Majd valaki a helyen belép. Én is visszavonulok. Az ön tisztsége súlyos teher. Minden nap súlyosabb, ez igaz. Túl sok a hivatali teendő, nem jut idő az elmélkedésre. A fáraó és a tanács már elfogadta a kérésemet. Néhány héten belül átköltözöm egy kis házba, a Szent Tó keleti partjára, hogy azután már csak a régi szövegek tanulmányozásának éljek. Tehát szomszédok leszünk. Attól tartok, hogy nem. Ön sokkal pompásabb lak helyet kap. Hogy érti ezt? Önt nevezték ki utódomnak, Bránér. és a felesége Nenofár asszony elfogadták a törtető új gazdag Beltrán meghívását. Nenofár nem győzte emlegetni, hogy Beltrán igazi jött ment. Mégsem nézhettek keresztül rajta. Az ügyessége, a munkabírása és a tehetsége alapján Beltrán előtt ígéretes jövő állt, hiszen a palota is igénybe vette a szolgálatait, hála a néhány befolyásos barátjának. Dénész nem engedhette meg magának, hogy ne vegyen tudomást egy ilyen jelentős kereskedőről. Ezért meggyőzte a feleségét, hogy kísérje el a fogadásra, amelyet Beltrán a memphis raktárának a megnyitása alkalmából rendezett. Az áradás kedvezőnek ígérkezett. Az ültetvények elég vizet fognak kapni, senki nem marad éhen Egyiptomban, sőt majd Ázsiába is szállíthatnak a búzából. A gyönyörű Memphisbe csak árad majd a gazdagság. Denes és Nenofár pompás, magas támlájú hordszékben indultak a fogadásra. Az elegáns, faragott, karfájú hordszékben egy zsámolyon nyugtathatták a lábukat. Baldachin védte őket a széltől és a portól. Két napernyő hordó ügyelt arra, hogy a nap utolsó sugarai ne vakíthassák el az úri párt. Negyven teherhordó emelte magasba őket, és sietett velük előre a bámészkodók sorfala között. Olyan hosszúak voltak a szék tartó rúdjai, és annyi lábmenetelt alattuk, hogy a nép csak 100 lábúnak nevezte ezt az alkotmányt. A szolgák énekszóval meneteltek, azt énekelték, jobban szeretjük a teli széket, mint az üreset, miközben a busás fizettségre gondoltak, amelyet a kivételes szolgálatért kapnak majd. A kiadást kellőképpen indokolta az, hogy sikerült elkápráztatni másokat. Dénész és Nenofár még a Beltrán és Szilkisz mögé sereglet társaság irigységét is kivívta. Ember emlékezett óta nem láttak Memphisben ilyen szép hordszéket. Dénész laza kézmozdulattal hárította el a dicséleteket, Nenofár pedig azon sajnálkozott, hogy hiányzik a székről az aranyozás. Két pohárnok sörrel és borral kínálta a vendégeket. A memphis kereskedők legjava ünnepelte Beltránt, hogy bekerült a hatalmasságoknak ebbe a szűk rétegébe. Most rajta a sor, hogy bebizonyítva rátermetségét, szélesebbre nyittassa a kapukat maga előtt. Dénész és Nenofár ítélete nagy súlyjal esett aladba. Az ő egyetértésük nélkül még senki sem került be a kereskedők felső rétegébe. Beltrán idegességét leplezve köszöntötte az érkezőket, és bemutatta nekik Silkist, akinek előzőleg megparancsolta, hogy mukkanni sem merjen. Nenofár lenézően mérte végig a fiatalasszonyt. Dénész szemügyre vette az épületet. Raktár lesz, vagy üzlet? Mindkettő, felelte Beltrán. Ha minden jól megy, idővel terjeszkedni fogok, és szétválasztom a két tevékenységet. Hmm, nagyra törő terv. Talán nem tetszik? A mohóság nem kereskedői erény. Nem fél attól, hogy elcsapja a hasát? Kiváló az étvágyam, és könnyű az emésztésem. Nenofárt untatta a beszélgetés. Inkább a régi barátaival csevegett. A férje ebből megértette, hogy ítélete már megszületett. Beltrand kellemetlen, erőszakos és megbízhatatlan embernek tartotta. Az álmai majd szétporladnak, mint a silány mészkő. Dénész a vendéglátóját fürkészte. Memphis nem olyan barátságos város, mint amilyennek ennek először tűnik. Ezt ne feledje. A Deltában ön egyedüli úr volt. Itt viszont szembesülnie kell a nagyváros nehézségeivel. A hiábal való erőfeszítések pedig felőrlik majd az erejét. Ön igen, borulátó? A hallgasson rám, barátom, mindenkinek megvannak a maga korlátai. Ne akarjon túllépni a sajátjain. Őszintén szólva, még nem tudom, hogy hol vannak ezek a korlátok, és nagyon lelkesít a kihívás, hogy felfedezzem őket. Több papírusz készítő és kereskedő dolgozik Memphisben, és elégedettek vagyunk velük. Azon leszek, hogy őket is elkápráztassam. Az én papíruszom jobb? Nem dicsekvés ez? Bízom a munkámban, és rosszul érintenek az ön... Ö, ...intelmei. Csak az ön érdekében mondtam, amit mondtam. Ö, sok kellemetlenségtől kíméli meg magát, ha elfogadja a tényeket. Nem kellene inkább csak a saját kellemetlenségei miatt aggódnia? – Mire gondol? – kérdezte Dénész elfehéredő ajakkal. összép húzta köténye övét, és csak azután válaszolt. – Kihágásokról és perről hallottam. A vállalkozásai már nem örvendenek olyan makulátlan hírnévnek, mint valaha. Egyre élesebb lett a hang, nem? A vendégek egy szót sem akartak elveszíteni a beszélgetésből. Höh, a vádaskodása sértő és igaztalan. Dénész nevét egész Egyiptomban tisztelik. Beltránét meg nem is ismerik. Változnak az idők. A plegykái és rágalmai válaszra sem méltók. Én nyíltan kimondom, amit mondok. A célozgatást és a sötét ügyleteket másokra hagyom. Rossz híremet akarja kelteni? Dán, bűnösnek érzi magát? Nenofár asszony karon fogta a férjét. Épp eleget időztünk itt. Vigyázzon, ajánlott a dénész sértetten. Elég egy rossz év, és tönkre megy. Megtettem a szükséges úvintézkedéseket. Csak álmodozik. Nem akar az első vevőm lenni? Külön árajánlatot írok önnek egy szállítmányról. Majd meggondolom. A társaságban megoszlottak a vélemények. Dénész már nem egy szerencselovagot lesöpört a színről, de úgy tűnt, hogy Beltrán biztos magában. Pár bajuk izgalmasnak ígérkezett.